Hogy bírjátok? Jó. Amúgy nem a kedvencem így uh, délutánonként tanítani, mert uh, így rendszeresen nagyon a fáradtság nagyon el tud kapni ilyenkor. De reméljük, hogy az ige egy kicsit felébreszt minket. Imádkozunk még egy rövidet. Atyám, köszönöm az igédet, és azért imádkozom, hogy valóban szóljon hozzánk, és, és, és Uram, azt, amit, amit tanítani akarsz nekünk, amit akarsz, hogy megértsünk a, a te szabadból rólad, a te személyedről, Uram, azt csak így nyisd meg előttünk, és, és hadd lássuk meg ennek az egésznek a... a a mi értjét, és és hogy, és hogy ez ma nekünk mit jelent. Uram, kérlek, csak így mindannyiunk életébe, mindannyiunk helyzetébe, mindannyiunk szívébe, Uram, jelents ki konkrét dolgokat, Uram, ismersz minket, és tudod, hogy, hogy ott, ahol vagyunk, pont most, azok az emberek, akik körülvesznek, azok a helyzetek, amikbe benne vagyunk, hogy, hogy mindez um, hogyan illik bele. Kérlek, szólj Jézus nevében. Amen. Ha jól tudom, akkor múlt héten elkezdtétek Józsué könyvét, és, és Jani egy jó kis bevezetést csinált, amit nem hallgattam meg, bevallom, tehát én nem tudom pontosan miket mondott, hogy ha esetleg mondok én ugyanolyat, akkor vegyétek úgy, az, hogy az órakarja, hogy kétszer halljátok. Én a hetedik verstől fogom folytatni, és olvasjuk is el a hetediktől a kilencedikig. Hát Józsué... Könyvének első fejezet 7-től a 9-ig. Csak légy igen bátor és erős, őrizd meg és tartsd meg azt a törvényt, amelyet Mózes az én szolgám parancsolt neked. Ne térj el tőle se jobbra se balra, hogy boldogulj mindenütt, amerre csak jársz. Ne abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányozd éjjel-nappal, őrizd meg és tartsd meg mindazt, ami ebben megvan írva akkor sikerrel, sikerrel jársz utadon, és boldogulsz. Megparancsoltam neked, hogy, hogy légy erős és bátor, ne félj, és ne retteg Mert veled van az Istened, az Úr mindenütt, amerre csak jársz. Ugye a könyvének a, a, az egyik üzenete számunkra, vagy, a, vagy az a kép, amit hordoz magával Józsui könyve, az ugye a a szentlélekkel betöltekezett élet, keresztény élet. Ugye József Józsué, a neve ugye végül is Jézust jelent, tehát ugye héberül, görögül, stb. Ugyanaz a név, ugyanarról a névről beszélünk. És ugye Mózes nem ment be az ígéret földjére de Isten ugye Józsuét választotta arra, hogy bevezesse a népet az ígéret földjére. Az a föld, ahol ugye tele van gyümölcsökkel, tele van ugye mézzel és tejjel folyó föld, ahol bár vannak harcok, vannak nehézségek, de ugye ez az az ígéret földje, ahol, ahol Isten akarja az ő népét látni. És én hiszem azt, hogy az új szövetség szemszögéből nézve, ez valóban azt jelképezi, azt az életet, amikor, amikor az életünk valóban telve van Szentlélekkel. Ugye Jézus számtalanszor beszélt erről a tanítványoknak, mielőtt elment, mielőtt a keresztre ment, ugye János evangéliumának a 14-től, 10 17. fejezetig, ugye, ott volt az a, az a beszélgetés, ahol Jézus rengeteget beszélt nekik a Szentlélekről, és arról, hogy szükségük van a Szentlérekre, hiszen ő el fog menni, és a lélek vissza, a lélek el fog majd jönni, és, és betölti az életüket. És szükségük lesz arra az erőre, hogy, hogy, hogy tanuk legyenek. És utána, hogy látjuk az ő életüket, ami, ami történt, ugye pünkös napjától, valóban megváltozott életeket látunk. Olyan életeket, amik, amik ugye Péter például. Aki ugye gyáván ugye elárult a Jézust, egyszer csak miután a lélek betöltötte, bátran feláll, és hirdeti az evangéliumot, nem féltve az életét sem. És, és látjuk a Szentlélek jelenlétének a, a hatását ugye, az ő életükbe és ugyanúgy hiszem, hogy a mi életünkben is szükségünk van a Szentléleknek az erejére, az ő jelenlétére az életünkben. Um, és um, és Józsué, az, aki viszi Izrael népét, ugye, az ígéret földjére. És itt a hetediktől a 9., amit, amit olvastunk, ugye, Isten azt az utasítást adja neki, hogy maradjon az igében. Hogy tartsa meg a törvényt, amelyet Mózes, ugye, én szolgám parancsolt neked és azt mondja, ne hagy abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását. Valójában itt találjuk először azt a Bibliában, hogy valaki azt az utasítást kapja Istentől, hogy, a, hogy egy könyv alapján e, igazítsa az életét. Ugye ő, ő az, aki... E, és itt valószínűleg a, a Mozes öt, első öt könyvéről beszélünk, hogy, e, hogy, hogy az ő kezében, József kezében ott volt Mózesnek az öt könyve, és ő azt az utasítást kapta, hogy ez szerint rendezze el az életét. Hogy pontosan, úgy, ahogy le van írva. És hát látjuk, valójában mi is egy nagyon hasonló utasítást kaptunk. Ugye ott van az ége, ott van a Biblia a kezünkben, Istennek az igéje, hiszük, hogy az. És ugye neki csak az öt első mozes, első öt könyve volt meg, ugye nekünk egészen a könyv megvan. A proféták, az evangéliumok, az egész Biblia úgy, ahogy van ott van a kezünkben, és hisszük, hogy ez Isten igéje. És valójában mi is ugyanezt az utasítást kapjuk. Hogy maradjunk meg az igében, hogy olvassuk az igét. Ugye, eh, ahogy mondtam, ugye a Szentlélek a betöltekezett eh, életet jelképezi nekünk Józsué könyve, és eh, ugye itt néha feljönnek ezek az ellentétek, vagy viták, hogy ez mit is jelent, és hogy, és hogy néha azt látom, hogy a keresztények között is, mint a két tábort szeretnének e, csinálni, hogy vannak a, a lélek e, szerint élő keresztények, és vannak az ige szerint élő keresztények, és hogy, e, hogyha te a lélek szerint akarsz élni, élni akkor, akkor egy kicsit lazában kell kezelned az igét, nem szabad annyira annyira pontosan szóró szóra, és úgy, ahogy le van írva, hanem egy kicsit azért el kell lazulnod, mert hogyha nem, akkor, akkor vissza fogod valahogy tartani a, a lelket, és, és, és nagyon ugye az élmény felé megy a megtapasztalás, és, és a többi, és, és próbálnak majdnem, hogy ilyen két tábor csinálni, mintha, mintha az ige ellen mondana, vagy ellent munkálkodna annak, amit a lélek akar. És sokszor azt látjuk, hogy valójában, amiről szó van, az az, hogy azok, akik azt gondolják, hogy a lélek szerint járnak és tesznek dolgokat, valójában olyan dolgokat tesznek, amit nincsenek benne az égében, és ezért van ez a jól van, nincs benne, de hát a lélek munkálkodik. Attól még a lélek lehet, nem. És és uh, én azt látom, hogy, hogy uh, itt is, ahogy Mózes, uh, Józsui kapja ezt az utasítást, hogy, hogy, uh, hogy figyelj oda az igére. Uh, az elejétől végig, éjjel-nappal legyen az életednek a részévé. Hogy, hogy az, hogy mi ismerjük az igét, olvassuk az igét, tanulmányozzuk az igét, az nem azt jelenti, hogy mi nem vagyunk a lélek szerinti emberek, sőt, Hiszem, hogy ez a kettő, ez így, ez így össze van fonva, ez így, ez így elválaszthatatlan. Hogyha igazán a lélek szerint akarunk járni, akkor, akkor kell ismernünk az igét. Mert eltévedhetünk olyan helyekre, akár a bűnnel kapcsolatosan, akár mindenféle ilyen más léleknek nevezett dolgokba, amik, amik nem igeiek, és, és csak az időnket pocsékoljuk, az energiánkat pazaroljuk olyan dolgokra, amik valójában nem Isten szerint vannak. És hogyha odafigyelünk az ígére, és az ige szerint akarunk lélekben járni, akkor hiszem, hogy biztonságos talajon járunk, és, és valóságos megtapasztalásokat élhetünk át Istennel. Hát erről sokat mesélhetnénk a saját életemből de már nektek már meséltem sokszor, hogy milyen volt az én életem, amikor még, még nem az ige szerint tapasztaltam meg, vagy követtem Istent, és egy hatalmas különbség van az között, amikor az ember komolyan veszi az igét, és, és nem, a, nem a tapasztalat határozza meg az igének az értelmezését, hanem az ige határozza meg a megtapasztalásait. Hogy az igéhez igazítja a megtapasztalásait. Hogy az, az egy hatalmas különbség. Tehát Józsui azt, a, azt az utasítást kapta, hogy maradja meg az igében, és ne térjen el tőle se jobbra, se balra. Hogy ne vegyen el tőle, ne is adjon hozzá. És... És ezt hiszem, hogy nekünk is nagyon fontos és nagyon szükséges. Ami, ahol, ahol úgy látom, hogy ö, veszélybe, amiben belenshetünk, amikor, amikor elhatározzuk magunkat az igére, és amikor ö, ugye mi, akik hisszük azt, hogy az Isten igéje, valóban Istentől van szóról-szóra, úgy, ahogy van az elejétől végéig, az az hogy, az, hogy egy idő után személytelenné válhat ez az egész. Hogy ismerjük az igét és hiszük, hogy az Isten szava, és ismerjük, és nagyon sok bibliaórát hallottunk, és nagyon sok mindent értünk az igéből, megértjük, hogy, hogy mi a helyes, mi nem helyes, mi van a lélektől, nincs a lélektől, és a veszély, ami ilyenkor ránk leselkedik, az az, hogy ez az egész valahogy megmarad, vagy elcsúszhat csak egy ilyen értelmi síkon. Hogy oké, okay, én tudom, hogy hogy kell ezt a kereszténységet csinálni, és akkor úgy is csinálom, de valahogy idő után az élet úgy kihalhat belőle. És ez azt hiszem, hogy azért van, vagy azért lehet, hogyha Ö, hogy elfelejtjük azt, hogy úgy, ahogy a léleknek is, a lélek jelenlétének az életemben, ugye az igének, az ismeretének is a célja az, hogy én egy személyes kapcsolatban legyek Jézussal. Hogy ő, ő az élő ige, akit, akit én meg akarok ismerni, akivel én járni akarok nap, mint nap, Akinek a jelenlétét én meg akarom tapasztalni az életemben, és erre adatott a Szent Lélek is. Ő az, aki megdicsőíti Krisztust az életemben, ő az, aki kijelenti nekem Jézust, ő az, aki valóságossá teszi ezt a kapcsolatot az életemben. tudjuk, hogy a lélek nem keresi a saját dicsőségét, ő nem azt akarja, hogy róla beszéljünk, és, és folyton, folyton a lélek legyen a, a legfontosabb. Téma, hanem a léleknek a vágya az, hogy mi megismerjük Jézust, és egy személyes kapcsolatban legyünk vele. És ugyanilyen szerep, tehát az igének a Bibliának ugyanez a szerepe az életünkben. Tehát nem csak az, hogy ismeretet gyűjtsünk, hogy tudjuk, hogy Jézus mikor élt, hogyan élt, mi történt pontosan, hanem hogy ma itt egy valóságos élő kapcsolatunk legyen vele. És hogyha ez akár a nagyon lélek oldalán vagyunk, vagy akár nagyon az ige oldalán vagyunk, hogyha, hogyha ez kimarad belőle, akkor csak üres érzelmekről beszélünk, és ezen az oldalon csak üres információról, üres tudásról beszélünk. Tehát bármelyik tábor felé hajlasz, a lényeg mindig is Jézus és a vele való személyes kapcsolatunk, hogy vele lógjunk, hogy vele töltsük a, a napjainkat, az életünket. Olvassuk tovább a tizediktől egészen a 18. versig. Józsué ezt parancsolta a nép járóinak. Menjetek végig a táboron is, parancsoljátok, meg a népnek a következőt. Készítsetek magatoknak útravalót, mert három nap múlva Átkeltek itt a Jordánon, hogy bemenjetek és birtokba vegyétek ezt a földet, amelyet Istenetek az Úr ad nektek birtokul. A Rubbeniek, Gádiaknak és Manassé felének ezt mondta Józsué. Emlékezzetek arra az ígére, amelyet az Úr szolgálja Mozes para parancsolt nektek. Istenetek az Úr nyugalmat ad nektek, és nektek adja ezt a földet. Feleségeitek, gyermekeitek és jószágaitok telepedjenek le ezen a földön, amelyet Mózes adott nektek a Jordánon túl. Ti pedig keljetek át harcra készen testvéreitek élén, mind akik harcosok vattok, és segítsétek őket. Amíg nyugalmat nem ad az Úr testvéreiteknek, épp úgy, mint nektek és és birtokban nem veszik ők is azt a földet, amelyet Istenetek az Úr ad nekik. Azután visszatérhettek birtokul kapott földetekre, hogy birtokoljátok azt, amit az Úr szolgálja, Mózes adott nektek a Jordánon túl napkeletre. Azok pedig ezt válaszoltak józsui -nak. Mindent megteszünk, amit parancsoltál, és megyünk mindenhova, ahová csak küldesz. Mindenben úgy hallgatunk rád is, ahogy a Mózessel hallgatunk. csak e, legyen veled is Istened az Úr, ahogy a Mózessel vele volt. E, halállal lakoljon mindenki, aki ellene szegül parancsodnak, és nem hallgat szavadra, bármit is parancsolsz neki, csak légy erős és bátor. Ugye a parancs az, hogy, hogy szóljatok a népnek, hogy három nap múlva átmegyünk Jordán, a Jordán folyón. Bemegyünk, belépünk az ígéret földjére. És itt ugye a folytatásban azt látjuk, hogy Józsué beszél két és fél törzsnek a képviselőivel. Ugye a Jordán folyón túl, a Jordán folyón másik oldalán, még kint vannak, még nem léptek be. És ez a két és fél törzs ugye eldöntette azt, hogy ők nem fognak belépni, hanem hogy, hogy ők kint maradnak. Hogy ők, ők, ők találtak magunknak egy szép helyet, és hogy, és hogy mi inkább itt letelepedünk, mi nem fogunk belépni. De mivel hogy azért Mózesnek megígértük, hogy elfoglaljuk az ígéret földjét, ezért a harcosok mennek majd, ők majd harcolnak, és majd segítenek, addig, amíg, amíg nem telepednek le a többiek, addig megyünk is, megtartjuk az ígéretet, de mi magunk, mi, mi inkább kint maradunk egy kicsit. Érdekes módon, hogy a tört, ugye, utána tovább, ahogy, ahogy látjuk ezeket a törzseket, törzseket azt látjuk, hogy hogy végül ezek a törzsek, amik kint maradtak, és nem léptek be az ígéret földjére, ezek a területek lett, lettek a legpogányabb területek végül is. Tehát a, a pogányság ugye nagy hatással volt rájuk, mert mintha nem lettek volna annyira védve, és könnyebben beszivárgott ugye a különböző népeknek a szokásai, vagy a, az Isten imádata, és így, és így felhigultak, és így pogán, legpogányabbak lettek ezek a területek. És amikor jött a támadás, valami ellenség ugye támadta Izraelt, akkor ezek voltak azok a törzsek, amik az első támadásokat, tehát ők kapták az első ütéseket, mondván. Tehát őket, őket támadták először. Um, tehát amit, amit itt valamilyen szinten látunk, az egy ilyen, az ilyen kicsit ilyen kompromisszumkötés, hogy uh, jól hanti menjetek, de inkább maradunk itt kint. Nekünk ez itt tetszik, nekünk ez itt szép, uh, ugye arra néztek, hogy ugye uh, szép legelők, és ugye mindennünk meg lesz. Tehát valahogy anyagi oldalról közelítették meg ezt az egészet, és nem arra az oldalról, hogy... Mi az, amit Isten ígért? Hova akar bevezetni minket Isten? Mi az a pontos hely, amit Isten nekem akar? Nekem itt jó, azért részt veszek benne, de úgy, de úgy azért megvan az én kis saját tervem, az, az én kis saját helyem. És ugye időnként mi keresztények is megtehetjük ezt, úgy az Úrral, hogy uh, találtunk magunknak egy jó kis helyet, ott jó kényelmesen érezzük magunkat, és... és uh, és valahogy nem tapasztaljuk meg, vagy nem éljük meg mindazt, amit Isten készített nekünk. És, és már úgy tudjuk, hogy lenne több is, de már úgy eléggé letelepettünk, elég jó helyet találtunk magunknak, és így inkább úgy döntünk, hogy jó, működik ez így is. Jó, lehet, hogy nem minden úgy, ahogy... Ahogy hogy kellene, azért érzem az életemben, hogy valamiről az életem maradok, de én már megtaláltam a jó kis helyemet, mert ebben a kis keresztény életemben, és uh, én már többet nem akarok, vagy nem akarok mélyebbre menni, nem akarok uh, komolyabb lépéseket csinálni. És ez egy, ez egy, ez egy komoly veszély összem mindannyiunk életében, hogy uh, vagy, hogy egy idővel az a vágy arra, hogy, hogy én többet, mélyebbre, komolyabban, egy újabb lépés. És most nem beszélek arról, hogy, hogy mint kereszténynek így rohannom kell, és fú, minden nap egy hatalmas nagy élmény, hanem, hanem csak az a, az a az a tudat, hogy, hogy igen, én növekszem. Igen, én én van itt valami előttem, amit, amit, amit meg akarok lépni. Igen, akarok egy kicsit közelebb menni. Szeretném, hogyha az én ima életem egy kicsit jobb lenne. És, és, és így keresem azt a, a módját, ahogy ebben tudnék növekedni. Szeretném, hogyha, hogyha az én igeolvasásom az is mélyebb lenne. Vagy az ige ismeretem is több, több lenne. Vagy oké, okay, részt veszek ebben a szolgálatban. Hogy, hogy lehetne, hogy hol tudnék még egy kicsit többet, hogy mi az az új dolog, vagy értitek? Tehát ez a, ez a vágy, hogy, hogy, hogy, hogy nem csak, nem csak itt úgy, úgy messziről, vagy távolról nézem, hogy a többiek csinálják, mennek, elfoglalnak, és... Hanem, hanem, hogy azt mondom, én is részt akarok ebben venni. Hogy, hogy nem, nem kötök kompromisszumot azért, mert ez most anyagilag jobb, mert ez most kényelmesebb, mert, mert, mert az én hétköznapi életemnek ez, ez sokkal jobb lesz. Nem kötök kompromisszumot, hanem azt mondom, hogy igen, hajlandó vagyok kilépni a kényelmes zónámból. És, és, Mert azért, mert, mert szeretném mindazt, amit az Úr akar. Tehát, az, sz, sz, tehát egyszerűen az van a keresztény életben, nem tudom ti, hogy tapasztaljátok, de, de egyszerűen nem lehet egy helyen állni. Vagy előre megyek, vagy növekszem az Úrban, vagy, vagy csúszok vissza. Tehát nem lehet egy helyben állni hosszú ideig, mert egyszer csak azt teszem észre, hogy hoppá. Már mélyebbre csúsztam, mint ahogy, mint ahogy gondoltam. Tehát ezek a törzsek, amik itt kint maradtak, mintha ezt jelképeznék nekünk. És egy ilyen, egyfajta figyelmeztetésként ott vannak, hogy, hogyha, hogyha nem megyek előre, akkor kileszek téve a világnak, és a világ könnyebben beszivárog majd az én gondolataimba, az én szívembe. És amikor jön a gonosz, akkor sokkal könnyebben le fog szedni engem, mint a többieket. Azért már kivagyok téve ennek a veszélynek. Mivel, hogy ez csak 23 perc, ezért, ezért nézzük meg a József második fejezetét is. Vagy legalábbis harapjunk bele, aztán meglátjuk, hogy meddig jutunk. Itt a második fejezetben, ugye, mintha, mintha választ kapnánk arra, hogy Józsué miért mondta azt, hogy akkor három nap múlva? Miért nem mondta azt, hogy jó, srácok, akkor ma megyünk, vagy most megyünk? Nem azt mondja, hogy három nap múlva. És nem tudom, hogy ő ezt már így betervezte, vagy hogy látta, de Isten valamit tervezett erre a három napra. És ennek megvolt a terve, hogy ez a, ebben a három napban, amit amit József így a népnek adott, hogy ott volt valaki, akit, akit Isten meg akart uh, találni, uh, meg akart menteni. És uh, itt a második fejezetben um, ezt a történetet, Ráhábnak a történetét látjuk, aki ugye, Jerikóban élt, és, uh, és ahogy, ahogy Isten megmenti az ő életét. Nem biztos, hogy az egészet meg tudjuk nézni, de legalább kezdjünk bele. Tehát akkor elolvasom az első hét verset uh, Józsué második fejezetéből. Akkor Józsué nun fia titkon két kémet küldött Sittimből, és ezt mondta nekik, menjetek, vegyétek szemügyre azt a földet és, uh, földet és Jerikót. Azok elmentek, betértek egy Ráháb nevű parázna nőházába, és ott lefeküdtek. De Jerikó királyát figyelmeztetik. Vigyázz, izraeli férfiak jöttek ide az éjjel, hogy kémkedjenek az országban. Jerikó királya ezt üzente Ráhádnak. Hadd ki azokat a férfiakat, akik hozzád érkeztek, és betértek a házadba, mert azért jöttek, hogy kikémlejék az egész országot. Az asszony azonban fogta, és elrejtette a két férfit, majd ezt mondta. Igaz, hogy betértek hozzám azok a férfiak, de nem tudtam, honnan valók. Kapuzárás idején, amikor besötétedett, eltávoztak, nem tudom, hová mentek azok a férfiak. Fussatok gyorsan utánok, mert még utolérhetitek őket. Pedig fölvitte őket a háztetőre, és elbújtatta lenkóró közé, ami ki volt rakva a háztetőn. A városbeli férfiak pedig üldözőbe vették őket a Jordán, gázlói felé vívő úton. A kaput pedig, amint kimentek, az üldözők bezárták. Ugye azt látjuk ebben a fejezetben, hogy, hogy mielőtt ugye belépnek az ígéret földjére, Józsué ugye elhatározta, hogy, hogy két kémet, két embert ugye kiküld előre, hogy nézzék meg, hogy mi a helyzet, hogy hogy néz ki az ország, és hogy hogy néz ki Jerikó. Mintha tanult volna az előző kémkedésből, amiben ő részt vett, ugye akkor 12-en voltak, és, és ugye 12-ből 10 rossz hírt hoztak, csak ketten, ugye Józsué és Káleb. Káleb. Józsué és Káleb volt, ők voltak a ketten, akik ilyen bevállalósak voltak és azt mondják, hogy persze, mert jó, óriások vannak, de nem számít, le fogjuk őket győzni. Tehát Józsué ebből, mintha tanulva azt mondja, nem kell ide sok ember, itt van ez a két, két srác, akikben látom, hogy ezek, ezek ott vannak és menjenek ők és, és ők nézzék át, hogy mi, mi van. Ugye érdekes a kép, mert hogyha emlékeztek, akkor Jézus is kiküldött tanítványokat kettesével. Ugye ő is, ő is fogta a 12-t, ugye is kettesével elküldte őket, hatalmat adott nekik, hogy gyógyítsanak, hogy démonokat üzzenek, és ők is mentek, és mentek Jézus előtt, és azzal az utasítással, hogy gyógyítsanak, és hogy, és hogy hirdessék az evangéliumot. De ugye hasonlatban ugye felmerülhetne az a kérdés, hogy de hát ezek nem tudnunk bizonságot mentek tenni ezek a kémek, hanem azért mentek, hogy kémkedjenek. Ez egy jó, jó feltevés, vagy egy jó kérdés lenne, de ha jobban megnézzük, és, és jobban látjuk a történetet, akkor valójában ennek a kémkedésnek a végén ugye azt látjuk, hogy... Egy tanúbizonság van, és egy megtérés, és egy ember ott megmenekül. Hogy valószínűleg azzal a hitelmentek, mentek, hogy kémkednek, de végül bizonság lett belőle, és egy nő megtér. És én azt hiszem, hogy ez egy érdekes egy Isten szemszögéből, hogy... Én azt hiszem, hogy Isten szemszögéből mi mindig is bizonságtevők leszünk. Ugye megvan a munkahelyünk, megvan a, a, akár a baráti társaságunk, és, és amikor ott vagyunk, csináljuk a dolgunkat, akkor, akkor vagyunk valamik. Ugye nem tudom, autószerelő, hajni, te éppen mi vagy? Bíróságügyintéző. ügyintéző. és így ott, dolgoztak az a különböző helyeken, ott ugye megvan a, a, a megnevezés, hogy mi az, amit csináltok, de én hiszem azt, hogy Isten szemszögéből... Valójában, akik vagyunk is, amit, ami, a, ami az igazi cél, amiért ott vagyunk, az az, hogy tanúbizonságot tegyünk. Az, hogy bizonságtevők legyünk. Hogy igen, hívhatnak minket sportolónak, ügyintézőnek, meg stb. stb. De, de a valóság, tehát az Isten szemszögéből azért vagyunk ott, hogy, hogy tanúbizonságot, bizonságot tegyünk Jézusról. És, és ide, itt ebbe beleillik az is, hogy, hogy, hogy ugye a Józsi Könyvvel, Szentlélekkel betöltek, ez a téletről beszél, és, és ugye az apcella egy ban amikor Jézus a Szentlélek kiöntéséről beszél, akkor, akkor, akkor erről beszél. Ellenben erőt kaptak, amikor eljön hozzátak a Szentlélek, és tanúim lesznek Jeruzsálemben, egész Judában, Samáriában, sőt, egészen a Föld végső határáig. Hogy újra azt látjuk, hogy hogy, hogy itt vagyunk, itt vagyunk ezen a földön, ott van a, ott van a, a, a, a helyünk, a munkahelyünk, csináljuk a dolgunkat, de, de Isten azt akarja, hogy, hogy ez a lelke az, az betöltsön minket, és hogy ott, ahol vagyunk, és azoknak az embereknek, akik körülvesznek minket, hogy bizonságot tudjunk tenni róla. És ez, egy, ez annyira, annyira jó dolog, hogyha. És hiszem, hogy Isten, és használni tud minket, hogyha, hogyha ez, ez ott van a szívünkben, mint egy opció. Hogy valóban akár úgy megyünk, úgy találkozunk a barátokkal, hogy úgy megyünk munkahelyre, hogy Uram, Uram, én akarom, hogy, hogy itt ezen a helyen én bizonyságot tudjak tenni. Hogy igen, itt vannak ezek az emberek, akikkel nap mint nap találkozok. De Uram, tudom, hogy nem véletlenül vagyok ott. Tudom, hogy nem csak azért vagyok ott, hogy, hogy, hogy pénzt keressek, hanem, hanem tudom, hogy használni tudsz ezen a helyen. És kérlek, használj! Adj lehetőségeket, adj beszélgetéseket. Kérlek, nyíj sajtót. És, és én hiszem, hogy Isten ilyen, ilyen szívet, ilyen nyitottságot meg tud áldani és meg fog áldani, és ad erre lehetőséget. Ugye azt látjuk, hogy ezek a, ezek a srácok elmennek egyenesen Ráhább házába, ugye, aki paráznanő volt, tehát prostituált. És uh, itt állítólag ez a, ez a Héber szó, amit, amit ugye erre a paráznára használ, azt úgy is le lehetne fordítani, hogy ilyen gondozó. Uh, <gül> Tehát, hogy állítólag ugyanazt a szót használják mind a kettőre. Óvatosan mondom, mert itt van Eszter, tudjátok, hogy fel, fel, Feldob egy ilyet, de nem, nem, tehát legalábbis úgy van leírva nekem. És, és ugye vannak, akik azt mondják, hogy ah, nem is volt ő. ezek szerint, ugye, ah, nem is volt ő parázna, vagy nem volt ő prostituált. tehát ez egy... Um, ez így egy, egy rossz fordítás, vagy nem tudom. Tehát akik el akarnak venni esetleg ebből a történetből egy kicsit, hogy Isten itt kit mentett meg. Csak az a baj, hogy az új szövetségben, amikor ugye, ezt a történet, vagy, vagy Ráhábról van szó, ott görögül már egy konkrét ugye szó van, hogy prostituált, Tehát ott már nincs kérdés, hogy kiről van szó. Tehát azt látjuk, hogy ez, egy, ez valóban egy... egy, egy parázna nő volt, és ezek a srácok egyenesen az ő házába mennek. Hogy most miért? <gül> valószínűleg azért, mert, mert ez, ez valószínűleg nem volt gyanús, mivel hogy ugye látták róluk, hogy nem helyiek, és hogy és hogy, hogyha valaki nem helyi, akkor mit keresít, és akkor a ah, parázna nő a szóval. ah, persze, mindenki arra oda jár, vagy, vagy... <gül> Sokan így uh, uh, hát oda tévednek, és lehet, hogy ez egy ilyen, egy ilyen fedő story volt, vagy egy ilyen jó um, story fedő. <gül> fáradok, fáradok, már merül az akció. <gül> ja, és az volt még egy szabály, hogy <gül> aki betér, egy ilyen nőhöz, hogy azt nem kérdezik, hogy ki volt az, hogy mi volt, tehát egy ilyen szabály volt, és gondolom lehet, hogy ezért mentek oda be. De azt látjuk, ugye, hogy, a, hogy a király fülébe ugye, jut, hogy, hogy itt van ez a két férfi, lehet, hogy az öltözetükből felismerték őket, hogy valóban zsidók, hogy héberek, és hogy azért jöttek, hogy kémkedjenek. Tehát a király tud erről, és ugye elküld Ráhábhoz, de azt látjuk, hogy Ráháb hazudik, és elrejti őket. Elrejti a kémeket. Olvasuk tovább, 8-től 11-ig. Még lesen feküdtek a kémek, amikor fölment hozzájuk Ráháb a háztetőre. És ezt mondta nekik. Tudom, hogy az Úr nektek fogja adni ezt a földet, hiszen rettegés fogott el bennünket, és remek tőletek mindenki, aki ezen a földön lakik. Mert hallottuk, hogy, hogy hogyan szárította ki az Úr előttetek a vörös tenger vizét, amikor kijöttetek Egyiptomból, és hogy a Jordánon túl mit tettetek szihonnal és Óggal az emoriák két királyával, akiket kiirtottatok. Amikor ezt meghallottuk, megdermett a szívünk, és még a lélegzetés is mindenkinek, Miattatok bizony, a ti Istenetek az Úr, az Isten fönt a mennyben és len a földön. Ugye érdekes dolog, amit látunk, hogy, hogy, hogy ez a nő nagyon komoly ilyen bizonságot tesz Istenről. ugye szóval, hogy a hésvácok, hallottuk a történeteket, ugye, és ugye felhúzza a vörös tenger, ugye kettéválását, kiszárítását, ugye, ami 40 évvel ezelőtt történt. Hát itt már eltelted 40 év, és, és még mindig úgy erről a történetről, hogy pff, ez kemény volt. És hogy, és hogy ebben is szerintem, ebben a bizonyságban is azt látjuk, hogy itt, itt nem csak kiszáradt egy kis bukáigérő víz, és ők valahogy a, ott a az Iszabban valahogy átvergődtek az egészen, és hogy az egyiptomi hadsereg oda beragadt az Iszabba, mert vannak ilyen sztorik is. De hogy ebből a bizonságból, amit itt mond ez a, ez a nő, ez arra utal, hogy igen, ez egy, ez egy komolyabb dolog volt, mint csak egy kis bokáigérő víz. És, és azt látjuk, hogy nagyon komoly félelme van, így, a, így az izraeliek istene, istene felől, azt mondja, hogy bizony a ti Istenetek, az Úr, az Isten fönt a mennyben is lenne a Földön. Tehát egy nagyon komoly Isten félelme van ennek a nőnek. Tehát hisz Istenben. Azt mondja, Isten megteszi, amit mondott nektek. Hát milyen komoly kijelentés ez. Isten, amit mondott, bármit mondott, ezt el foglalni, akkor az úgy lesz. A ti Istenetek ezt meg fogjálta. Tehát hite van azzal kapcsolatosan, amit Isten mondott és ígért. Ez a nő tisztelte Istent, félte Istent, volt egy helyes ismerete Istenről, és volt hite Isten képességeiben. És van még egy dolog, amit megtesz, de azt ugye tovább fogjuk látni majd később a történetben, hogy le fog engedni egy, egy, egy kötelet az ablakáról, egy, egy vörös vonalat, egy vörös kötelet fog le, le, leengedni az ablakából. És valójában ezzel ki is fejezi az ő hitét, nagyon gyakorlati módon. Megbeszéli a srácokkal, hogy amikor jöttök, majd és amikor itt ez a, ennek a dolognak, itt vége lesz ennek a városnak, akkor majd én itt fog logni ez a kötélés, és én majd, amikor látjátok, akkor a vigyázatok rám és a családomra. És ezt megteszi. Tehát nem csak egy ilyen. Jól van, megbeszéltük, de hát ki tudja, miből mi lesz ebből. Komoly hite van, és ezt megteszi. Tehát gyakorlati um, kifejezése van a hitének. És érdekes módon itt a, um, ugye a romai levélben olvassuk, hogy ha tehát száddal úrnak vallod Jézus, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztott őt a halálból, akkor üdvözülsz. Szívvel hiszük, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözöljünk. Tehát ennek a nőnek egy ilyen hite van, Megvallja Istent, hisz Istenben, hogy ő a megmentő, és vágyakozik arra, hogy, hogy ennek a dolognak hogy részt vegyen ebben az egészben. De ugye vannak emberek, akik, akiknek van hitük Istenben, de a hitük nem élő. Ugye tudom, hogy Isten létezik, van információm róla, tudom, hogy mi mindenre képes, hogy ezeket el tudják mondani, de mégis valami hiányzik az életükből. Egy egyfajta megvallás, vagy a hitüknek egyfajta kifejezése. És azt hiszem, hogy ezért van különbség hit és hit között. Vagy élő hit és halott hit között. Ugye van, a, van értelmi hit, és van a szívből fakadó hit. Ugye az értelmi hit, az csak, az csak információ, és tudom, hogy, hogy létezik, vagy van Isten, de van az a hit, ami szívből fakad, ami, ami több, mint egy információ, az már megmozdítja az életedet. Az már, az egy olyan hit, ami, ami hogyha szívből, szívből fakad, vagy szívben születik meg, akkor az az meg fog látszódni az életedben. Ugye nem működik ez fordítva, hogy, hogy uh, majd csinálok dolgokat, és ezzel fogom bizonygatni, hogy én hiszek, hanem először jön a hit. De nem mindegy, hogy hogyan, hogy csak a fejemmel, ott van az információ, és tudok Istenről, hanem leengedem a szívembe, és személyessé teszem ezt az egészet. Személyessé teszem az evangéliumot az életemben. Igen, az én bűneimről volt szó. Azért kellett a keresztre menni, mert én elszúrtam, mert én érdemlem meg a, a halát és az ítéletet. És ez rólam szól. Én nekem kell elrendeznem az életemet Istennel. És amikor így személyessé tesszük mindezt, akkor, akkor ott van, ez a hit, egy szívbeli hit lesz. És ez meg fogja változtatni az életeinket. Ez, ez nem csak egy ilyen jó kis vallásos dolog lesz. És azt látjuk, hogy ennek a nőnek az életében pont ez zajlik. Hogy ő ezt az egészet szívből hiszi, és ezért látni is, hogy, hogy megcselekszi ezeket a dolgokat. Olvassuk a 12-24-ig. Most azért esküdjetek meg nekem az Úrra, hogy amit amint én szeretettel bántam veletek, ti is szeretettel bántok majd apám népével, és biztos jelét adjátok annak, hogy életben hagyjátok apámat, anyámat, fiú és nő testvéremet, és mindenüket, és megmentitek életünket a halától, a férfiak így válaszoltak neki életünkkel, kezeskedünk Értetek, ha ti nem áruljátok el a mi ügyünket. Amikor majd az Úr nekünk adja ezt a földet, szeretettel is igazságosan bánunk veled. Azután leeresztette őket köté kötélen az ablakon át. A háza ugyanis a várfalánál volt, és így a várfalnál lakott. És ezt mondta nekik, menjetek a hegyekbe, hogy rátok ne, ne találjanak az üldözők, és rejtőzködjetek ott három napig, amíg az üldözők vissza nem térnek, azután menjetek utatokra. A férfiak ezt mondták neki, nem fogjuk megszegni ezt az esküt, amelyet neked tettünk. Ezért amikor bejövünk erre a földre, közd, ezt a piros fonálból font kötelet arra az ablakra, amelyen át bennünket. Gyűjtsd magadhoz a házba apádat, anyád, a testvéreidet, és apád egész népét. És akkor, aki csak kijön hozzád házad ajtaján az utcára, az maga lesz halálának az oka, mi ártatlanok leszünk. De minket sújtson a büntetés, ha valaki kezet emel azokra, akik veled lesznek a házban. Ha azonban elárulod a mi ügyünket, akkor nem kötelez bennünket ez az eskü, amellyel meges, megeskedtél bennünket. Az asszony így felelt, legyen úgy, ahogy mondtátok. Azután elküldte őket, és azok elmentek, a piros kötelet pedig rákötötte az ablakra. A kémek elmentek, eljutottak a hegyekbe, és ott maradtak három napig, amíg az üldözők vissza nem tértek. Keresték ugyan őket a minden mindenfelé de nem találták. Azután visszatért a két férfi, lejöttek a hegyekből, átkeltek a Jordánok, Jordánok is megérkeztek Józsuiusz nun fiához, elbeszélték neki mindazt, ami velük történt. Ezt mondták józsui bizony, kezünkbe adta az Úr ezt az egész földet, már is reszked tőlünk annak a földnek minden lakója. Tehát van, itt van ez az érdekes történet. És ugye, ahogy eddig is, ugye, látjuk benne kirajzolódni az evangéliumot, ahogy ez a nő reagál, és, és ahogy, ahogy beszél az Istenről. És, és az egyik ugye, érdekes dolgot, látjuk ezt a piros fonalat, ahogy, ahogy lógott ki az ablakból, amit oda kötött. Állítólag a, ugye, a parázna nők az ablak párkányt, szintén pirosra festették. Ezzel jeleztek a férfiaknak, hogy én egy olyan nő vagyok, akihez bejöhetsz. És ugye el tudjuk képzelni, ahogy, az, ahogy, ahogy ez a kötél ugye lóg le az ablakból, hogy, hogy keresztezi ezt a párkányt, és úgy messziről még egy keresztet is látnánk ott, ott kirajzolódva. És... Tehát egy keresztformájú piros kötél menti meg a paráznan A piros szint abban az időben, ugye érdekes módon szerezték meg, egy tolat nevezetű féregből kapták a férget, ugye összegyűjtötték ezeket a kukacokat, összegyúrták, és a, ennek a kukacnak a vérébe ugye, merítették ezt az anyagot, és így festették, így pirosra. Ugye Jézus vére, ami um, minket ment meg, ugye? Jézus vére a mi bűneinkért folyt, hogy megmentse minket az ítélettől. Én látom, tehát, nem látok ebben, hogy Isten itt elrejtette az evangéliumot. Elrejtette azt, hogy ide azt, hogy, um, hogy ígéretet kapott, hogy, hogyha ez a, ez, a, ez a kötél itt lóg, akkor addig megmenekülsz. Ez az a jele, ez az, ami megment téged. És lehet, hogy bűnös vagy, lehet, hogy parázna vagy, de, de azért, mert van hited az Izraelistenében, és amíg az a kötél ott van, addig megmenekülsz. És ez az, ez az evangéliumnak is az üzenete számunkra. Ugye azt látjuk, hogy mindenki, aki bent maradt a házban, az megmenekült, a kémek erre az életüket adták. De azok, akik kimennek a házból, azokért márt, már nem. Azok, azok már nem voltak biztonságban. Ugye van ez a sokszor feljövő kérdés, hogy egy ember elveszítheti az üdvösségét, és hogy, hogy van -e ez azokkal, akik egyszer befogadták Jézust, de aztán elmentek az úrtól, és van, aki azt mondja, de hát, ha már egyszer befogadta, akkor mindegy, hogy hogy, hogy folytatja, a végén Isten úgyis megmenti őt. Van, akik azt mondják, de hát mégiscsak elment az úrtól, hogyha elfordul Jézustól, akkor Jézus is elfordult tőle. Ha megtagadja őt, akkor Jézus is megtagadja őt, és ugye folytatódik így a nagy teológiai vita az egyházban, senki se tudja az igazi választ, Csinál a két tábort belőle, feleslegesen az hiszem. Az igazság az, hogy, a, hogy az ige ezen a területen eléggé szürke. Tehát, hogy nincs, úgy tűnik, mintha lenne egy fekete-fehér válasz, de valójában nincs egy fekete-fehér válasz ellen. Egy dolgot látunk az igében, az az, hogy aki, aki a házban marad, annak az ige ad egy, egy üdv bizonyosságot. Aki megmarad én bennem, Jézus is mondja, az én kezemben van, és az én kezemből senki nem fogja kivenni. Tehát a, a, mi, akik ott akarunk lenni a házban, akik nem keressük a, a kiútat, akik, akik arra vágyódunk, hogy minél közelebb maradjunk Jézushoz. Akik nem azt keressük, hogy most éppen hol lehet a következő kompromisszumot csinálni, vagy merre lehet egy kicsit, vagy milyen messze mehetek még el, és nem vagyok még ott, ahol nem kellene lennem. Ugye szakadék szélét keresők hanem mi, akik tiszta szívből vágyódunk, még hogyha el is esünk, és elesünk, és elrontjuk, és, és, és elbénázzuk, és bűnt követünk el. De mégis így nekünk az ige ad egy üdv hogy mi, akik a házban vagyunk, mi megmenekülünk. Azok, akik kiléptek a házból, azok, akik eltávolodnak Jézustól, azoknak az ige csak figyelmeztetést ad arra, hogy gyere vissza. Gyere vissza a házba. Mert kint vagy a házból, és ott nincs üdvbizonyosság. Ott az igen nem ad neked üdvbizonyosságot. És, és ez is egy érdekes kép ebben a történetben. Tehát így, hogyha, hogyha ott vagy, és vágyakozol, hogy Jézushoz minél közelebb legyél, akkor tudnod kell, hogy őt van, hogy nem kell félned, még hogyha el is estél, még hogyha bűnt is követsz el, biztonságban vagy. De hogyha úgy tervezed, hogy egy kicsit körútra mész, és, és kilépsz a házból, akkor tudnod kell, hogy ott már nincs garancia. Ott már az igenem ad neked garanciát. Ez a nő ugye meg van említve az Új Szövetségben. A zsidók 11-ben, ugye a hit hősei között ott meg van említve. Mellesleg Jeremiás, Dániel, Illés nincsenek megemlítve, de ráhább igen. Két nőt említ a zsidók 11, ugye Sára, akinek a teste különleges csodában részesült, és ráhább, aki a testét prostitúcióra adta, ennek ellenére mind a kettő hit példájává lett. Jakab második fejezetében is meg van említve ez a nő, Ábrahám mellett van megemlítve, mint akinek a hite élő volt, működő, látható volt. Tehát Ábrahám ugye meg van említve, mint egy ember, akinek a hite élő, és mellesleg Ráháb is, őneki is egy élő hite volt. Üm. Ugye egy olyan nő volt, aki, aki tett valamit, mert, mert hitt. Elrejtette a kémeket. Az életét kockáztatta az ügyért. Harmadszor is meg van említve, Jézus táblázatában, Máté első fejezetében, ott négy nő van megemlítve, Ugye végül ő és a háza ugye megmenekül. Jericho ugye lerombolása után Izrael népével marad, és Déd nagymamája lett Dávidnak. Tehát Izraelékkel maradt, a férje ugye izraeli volt, és mellesleg a, a fiúk, aki született, az boáz volt. És utána jött Dávid, és később ugye Jézus. Tehát Ráháb Jézus nemzetség táblázatába került be végül. De ami nagyon érdekes ebben az egész történetben, az az, hogy amikor elrejtette a kémeket, és a király jött, és kérte a kémeket, akkor, akkor mi volt az a nagy hit cselekedete, amit úgy emleget az ige, és amivel olyan nagy példa lett, egy hazugság. Egy, egy brutális hazugság volt az egész. Ez a nagy hit cselekedete azzal volt hatékony, mert hazudott. Vagy azért volt hatékony, mert hazudott. Ugye, mégis a, az új szövetség felemeli őt, mint hit nagy példája. És azt hiszem, hogy ez Isten kegyelme. Hogy... A dolgok, amiket mi, mi fennakadunk, azokat Isten meg sem említi. És, és én hiszem, hogy ez Jézus vérének az ereje. Hogy, hogy lehet, hogy nem volt az ő, az ő hite és az ő cselekedete tökéletes. Hogy sőt, hiányos volt. És ó, ki is bukhatnánk rajta, hogy ha, ha de ezt hogy Isten ezt hogy áldhatja meg. de Isten látta a szívét, tudta, hogy, hogy, hogy milyen az ő szíve, tudta, hogy abban a pillanatban ugye, ezt tudta megtenni, vagy ezt tudta megcselekedni, és Isten elfogadta, és Isten elfogadta, és, és ez csodálatos, ezt látni Isten kegyelmének az erejét, hogy ránézünk egymás életére, és, és vannak dolgok, amiket kibukunk. Hogy mondhatott ilyet? Hogy csinálhatott ilyet? És pedig ő ez vagy az, és, és kibukunk egymáson, miközben, miközben az Úr meg se említi. És nem azért, mert, mert ugye bűnnek nincs jelentősége, vagy nem tudom, vagy nincs hatása, hanem hiszem azt, hogy, az, hogy ő, ő kegyelemmel tekint ránk. Tudja, hogy honnan jöttünk, tudja, hogy milyen csomagot hoztunk magunkkal, tudja, hogy, hogy igen, kell egy kis idő, amíg, amíg bizonyos dolgokat kinövünk, amíg bizonyos dolgokból szabadulunk, amíg bizonyos dolgokat otthagyunk, de addig lehet, hogy csomószor elbukunk ezekben. De ő türelemmel és kegyelemmel tekint ránk. És, és néha olyan dolgokat, ö, dolgokat ö, vesz figyelembe, és olyan dolgok értékesek nekik, amiktől lehet, hogy mi kibukunk. Ja. Ezzel akartam befejezni, imádkozzunk. Uram, köszönjük ennek a nőnek a történetét, az életét, és az egészben azt a elképesztő kegyelmet, amit látunk. Hogy itt van ez a parázna nő, és, és össze-vissza hazudozik, Uram, de végül megmented őt. Ott van az a piros fonál, ami emlékeztet a véredre, és Uram, hogy mi mindannyian hozzá hasonlók vagyunk. A bűnösök, és, és Uram, rengetegszer elrontottuk, és Uram, még lehet, hogy a megtérésünk napján is, is uh, valamit elbénáztunk, de nem számít, mert te láttad akkor a szíveinket, lát, láttad akkor a hitünket, és megmentettél minket. És Uram, köszönjük, hogy azóta munkálkodsz az életeinkben ugyanazzal a kegyelemmel, amivel megmentettél. Uram, ugyanazzal a jó indulattal és szeretettel vagy felénk, mint azon a napon. És ezt köszönjük neked, Uram. Kérlek, hogy, hogy vigyél minket előre, Uram. Töltsd be minket a lelkeddel. Uram, nem akarunk csak egy helybe maradni, de szeretnénk mélyebbre menni, és szeretnénk jobban megismerni téged. Kérjük ezt a te nevedben. Amen.